Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 6, vamos ler a partir do verso 9. Antes de lermos, preste atenção aqui irmão. A eficácia da pregação não está na eloquência, no dom do orador. A eficácia da pregação está no poder dos decretos de Deus qualquer um pode pregar, até a mula pode pregar, porque a eficácia não está no veículo, a eficácia está no poder dos decretos de Deus, portanto a eficácia da pregação não está na eloquência do pregador, mas no poder dos decretos de Deus, e nós vamos ler decretos de Deus aqui, e nós vamos evocar o poder destes decretos eternos de Deus para as nossas vidas e para o propósito de Deus em nós capítulo 6, verso 9 começa dizendo temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse como virá a minha arca do Senhor? não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o Geteu ficou a arca do Senhor... Na casa de obed Edom, O Geteu Três meses E o Senhor abençoou A obed Edom E a toda a sua casa Diga comigo O Senhor abençoou A obed Edom E toda a sua casa O texto é claro Deus abençoou A casa de obed Edom Por causa da presença Da arca A arca era o objeto, o móvel que Deus mandou construir Que não apenas representava Mas era o lugar da manifestação de Deus Deus vinha na arca Deus vinha sobre aquela arca E ali ele se manifestava Havia fumaça, havia fogo Deus falava Havia a manifestação poderosa da presença de Deus Por causa da arca E a história, o contexto aqui, muitos irmãos conhecem, é que Davi desejou resgatar a arca há muitos anos que ninguém nem sabia da arca. Descobriram a arca e trouxeram a arca porque Davi havia construído uma tenda para colocar a arca em Jerusalém. Era o coração de adorador, era o Espírito Santo fazendo com que Davi desejasse a arca de volta, e a arca é o sinal da presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida. Nós temos a presença de muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos da presença do dinheiro todos os dias. É difícil a gente pensar num dia em que você não precisa de dinheiro. Vai para escola, dinheiro para pagar o ônibus. Vai merendar, dinheiro para merendar. O mês inteiro tem algumas contas que vão ali todos os dias e tem, você tem que ter dinheiro. A presença do dinheiro é, é vital, é fatal. Muitas presenças nós temos no dia a dia, irmão. Nós temos a presença da televisão. Nós temos a presença do nosso eu. Eu, eu, eu, eu. eu. Nós temos muitas presenças. Mas como nós precisamos da visitação do Espírito Santo durante o dia um mover sobrenatural algo que nos arrepia ou que nos emociona ou que mexe conosco profundamente e que acontece em alguns cultos precisa acontecer todos os dias eu e você podemos e devemos orar Senhor, dá-me a tua presença todos os dias Não significa que a presença de Deus é só quando tem um culto com um louvor que nos arrepia. Não, a presença do Senhor é real em todo o tempo. Se Deus não estiver conosco, nós nem respiramos, irmão. Mas estamos falando da manifestação da presença de Deus. Uma coisa é eu estar com você na sua casa e não abrir a boca e não fazer nada. E você sai e entra e faz tudo que tem que fazer. Oi, tudo bem? Oi, oi tudo bem? Você está aí? Oi, tudo bem? Você está aí? Outra coisa é eu estar na sua casa e eu mudar tudo lá na sua casa. Uma coisa é Deus estar conosco, suas bênçãos estarem conosco, outra coisa é Deus se manifestar durante o dia na nossa vida. E guarda isso como referencial para nós irmão, é natural, precisa ser normal que Deus se manifeste em nós todos os dias uma manifestação que nos, nos tira a fala, que nos tira o, o fôlego, uma manifestação que nos faz chorar, uma manifestação que nos faz agradecê-lo de uma forma muito sublime, infinitamente superior que o intelecto humano. Manifestações de Deus. E a presença de Deus, que só vinha pela presença da arca, na casa de Obediedon, assegurou a ele bênçãos. Deus a abençoou de uma forma impressionante a vida de Obede-edom e de sua família e de todas as suas coisas por causa da presença de Deus. Não é porque nós pedimos a Deus que nos abençoe, é porque Deus vem que nós somos abençoados. E o texto continua nos mostrando, no contexto, Deus é, colocou esse desejo no coração de Davi, Davi providenciou tudo, o melhor carro, providenciou todas as condições para que a arca fosse levada para Jerusalém, mas no meio do caminho, o Uzá tentou colocar a mão na arca, até com boa intenção para não deixar a arca cair, mas ele não podia tocar na arca, só os levitas podiam levar a arca com as suas varas, e ele tocou na arca e ele morreu por causa do poder, da presença da glória de Deus e aí vai um mundo de, de ensinos que a Bíblia nos traz por causa desse episódio e a arca não pôde seguir para Jerusalém e então perguntaram lá, alguém pode ficar com essa arca aí porque agora acabou com tudo Davi perdeu a alegria, o povo perdeu a alegria, nós temos que subir para fazer o funeral de Usar. nós temos que resolver como é que vão ficar essas coisas. Põe essa arca, alguém falou assim, pode deixar na minha casa. Era Obed Edom. Guarda na minha casa, eu sei o que é essa arca, eu vou guardá-la para o rei, eu vou guardá-la para Deus. Será uma honra guardar a arca na minha casa. E, dessa forma, Deus abençoou a casa e a família de Obed Edom. É impressionante que... A palavra do Senhor nos diz, claro, que a arca ficou na casa e é por isso que ele foi abençoado. Toda a sua casa e sua família. Hoje, a presença da arca não é apenas um objeto físico. A presença manifesta de Deus é uma questão do governo de Jesus Cristo sobre nós. A palavra de Deus que gera todas as coisas, ela precisa estar presente na nossa casa através de Jesus. E todas as vezes que Jesus está presente mesmo na nossa casa, não tem jeito de você não contar Aquele povo todo ao redor de Obed Edom Ficou sabendo da história O que foi meu filho, meu Deus E as mulheres se reuniram e contaram Os homens se reuniram e contaram E as crianças contavam Aquilo foi um episódio Que durante três, três meses Se tornou o assunto da CNN Se tornou o assunto da Rede Globo Se tornou o assunto dos jornais A arca de Deus está na casa de Obed Edom Algumas pessoas passavam até assim oh, é aí, é aí Você pode, todas as vezes que quiser, imaginar tudo o que está escrito na Bíblia da forma mais simples e natural, cotidiana, que a gente pode imaginar. Era isso mesmo. Não tinha alguma coisa assim divina, sobrenatural acontecendo. Era a vida normal deles e aquele objeto era um objeto conhecido de todos, só que muitos nem sabiam o que era aquilo mais, porque há muitos anos que nem, eu, nem tinha a arca mais como um objeto central da vida do, do, seu, do, do povo, então muitas crianças vai, o que, que é isso? Aí eles voltaram a ensinar o que, que era a arca, e está lá na casa do obed quem sabe Obed-Edom abriu a casa para muitos curiosos, deixa eu ver, está ali a arca, meu Deus, a arca. Aquilo era um motivo de atenção central da vida daquela família. Irmão, Jesus precisa ser assim na nossa vida, e se Jesus estiver na nossa casa, não tem jeito da gente não contar, não tem jeito da gente não se incendiar no coração para falar para alguém, vou te contar, foi lá para casa, foi lá para casa o quê? A arca. <risos> pra sua casa, foi, ninguém queria levar, Eu falei... e ó, vou te falar uma coisa, Deus está me abençoando tanto, é mesmo, sabe aquelas coisas? já resolveram, Meu Deus. mas é por causa da arca que está lá, não tem jeito, Eu, o, Abed, o Abed chegava outro dia no trabalho, batia o ponto lá e tal, começava a trabalhar, entrou, leu os e-mails, e de repente alguém falava assim, é verdade? é verdade, o assunto era esse, E ele não conseguia calar a boca, porque ele chegou em casa outro dia e a mulher falou assim: "Meu amor, você não sabe o que aconteceu? Sabe aquilo? Deus resolveu". Porque a Bíblia diz que Deus abençoou tremendamente a vida, a família e tudo que o Obede tinha. E quando ele já estava lá feliz, um funcionário chegava assim: "Seu Obede, seu Obede". Nós não estamos conseguindo carregar Deu mais grão do que a gente pensava O que meu filho? É mesmo A lavoura lá foi uma colheita que a gente nunca viu É porque Deus abençoava A vida de Obed-edom E não tinha jeito De não contar E no outro dia assim, lá. Aí, Todo mundo olhando para Obed-edom que foi? O, o sujeito teve a colheita maior de todos aqui Mas por quê? Olha, eu quero dizer a vocês Desde o dia que essa arca entrou lá em casa Tudo mudou lá em casa Não tinha jeito, irmão, deles não contarem. Não tinha jeito. Quando Jesus está presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não tem jeito, as coisas acontecem e nós vamos sair contando. E é fato isso. Abra comigo ainda, em 2 Timóteo, ou Segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 nós vamos ler versos 1 e 2 conjuro-te conjuro-te pois diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino insta a tempo e fora de tempo prega a palavra seja conveniente não seja conveniente prega a palavra admoesta Repreende, exorta com toda a longa animidade e ensina É uma palavra de Paulo ao seu discípulo Timóteo Que na verdade revela um padrão do reino de Deus Jesus havia dito, lá no livro de Mateus nós lemos Livro de Marcos nós lemos Ele diz, ide por todo mundo e... Todo poder me foi dado no céu na terra, portanto, ide e fazei discípulos, ensinando-os, batizando-os, mostrando, pregando a palavra. É interessante porque pregação, ela vem agora para nós cercada de um conceito, ou um entendimento, uma conotação de pastor. Pregação, pastor nunca orador, orador não é pregação, orador é uma oratória, é uma palestra, mas pastor, pregação, então se falar em pregação, não, eu não sou pastor, está associada assim a uma palavra que a conotação é sempre da ação de um pastor, e a maioria das pessoas tem esse entendimento de pregação, os ímpios tem entendimento de pregação, sabe-se, sabe o que muita, mas muita gente diz? Sim, não, eu não gosto de igreja evangélica porque o pastor grita É verdade Tem muito ímpio muito não convertido Muita pessoa, muita gente que não é convertida do senhor Que não gosta de igreja Porque o pastor prega e grita pastor grita Pregação é grito de pastor E é fato Tem muita gente que não vem à igreja porque, Não Mas o que é pregação? pregação tinha que ser realmente a imagem do prego, da parede e do martelo. O que é que se faz com prego, parede ou madeira e martelo? Fixa alguma coisa. Pregar significa, eu vou fixar um decreto de Deus nessa vida. Então, qualquer um de nós, com oratória, sem oratória, com eloquência ou sem eloquência, podemos abrir a nossa, a nossa boca e pregar um decreto de Deus no espírito de alguém. Você pode achar que aquela pessoa nem deu atenção, mas se é a palavra do Senhor, ela fica cravada no espírito daquela pessoa. Deus disse isso. A palavra do Senhor disse isso. Você pode ter certeza que obede a Dom pregou demais. Aqueles vizinhos todos ah, deixa comigo lá um dia, rapaz. Ah, isso quer deixar. Não, não, só comigo. Mas por que só o egoísmo? Não, porque o Davi confiou foi na minha. Eu não posso tirar da minha casa. Deixa comigo. Mas deixa essa, porque certamente, irmão, Você pode dizer assim, mas isso aí é invenção dele. Mas, irmão, pense em tudo na Bíblia da forma mais natural possível, cotidiana. Tinha uma arca. A arca de Deus estava na casa de Obededon. Mais do que isso, a arca estava e Obed-edom em três meses, prosperou, foi abençoado, não apenas materialmente, mas em todos os sentidos, a ponto de estar escrito na Bíblia Sagrada. Então os vizinhos... Ficaram sabendo alguma coisa sobrenatural Aconteceu ao redor E não tinha jeito de obedecer não assim. A arca de Deus na minha casa está fazendo diferença E aquilo ficava pregado No coração do povo Gente Davi tem que levar essa arca de volta para Jerusalém isso tem que ser restabelecido na nossa nação, gente, quantos anos sem a arca, sem o culto, sem adoração, vamos estabelecer de novo essa arca, o altar do Senhor, porque o povo começou a entender que quando a arca está presente, Deus abençoa, e não tinha jeito de não se falar do que Deus estava fazendo na casa de Obed Edom. quando Paulo vem e diz a Timóteo, prega a tempo e a fora de tempo, Paulo não está falando de oratória de pastor, Paulo está falando de eu e você abrimos a nossa boca e falarmos assim, Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na minha vida. E transformou tudo. Transformou tudo. Irmãos, eu queria que a Inês e o Nelson estivessem aqui. Eles viriam hoje. E eu falei com a Inês que ela ia dar um testemunho aqui. Eles tiveram uma experiência impactante, o Nelson no trabalho dele se relacionou com uma pessoa, um grande empresário, uma senhora com uma empresa muito grande e eles começaram a ter muitos problemas no casamento e as brigas foram a um nível de separação e de justiça e esse homem tomou a empresa da mulher que dirigia escurraçou a mulher e aprontou de uma coisa de uma forma assim impressionante e esta senhora começou a se relacionar com o Nelson e a Inês e o Nelson e a Inês convidaram essa senhora para vir a casa e falaram de Jesus para ela e um dia eu estava lá ministrando a eles e esta senhora ligou Começou a conversar com o Nelson, tratou das questões lá do, do trabalho, e o Nelson falou assim, o pastor está aqui, você não quer falar com ele? E eu falei assim, ah, meu Deus do céu, eu nem conheço essa senhora, como é que eu vou falar com essa senhora agora? E Mas o que, que é que ela vai querer? Não, é que ela quer uma oração, tá bom, vamos orar por essa senhora. E comecei a conversar com ela por telefone, ela contou um pouquinho, e nós oramos, e veio a presença de Deus de uma forma impressionante naquele lugar. E aquela senhora do outro lado chorando, e nós declaramos juntos vitória na vida dela e o que aconteceu foi que o marido dela que estava aprontando descobriu um câncer e em um mês o câncer destruiu e o matou e o Nelson e o Inês foram instrumentos de Deus para dizer àquela mulher confia no senhor Descansa no Senhor Deus vai mudar todas as coisas Deus vai transformar todas as coisas Se você está apressando o pensamento Você já está julgando Será que Deus respondeu a mulher matando o marido? Acontece que com a enfermidade Aquela mulher disse ao marido Volta para casa Eu voltar para casa Depois de tudo que eu fiz com você Volta para casa Eu vou cuidar de você E no último mês de vida daquele homem Ele foi cuidado Pela mulher que ele escurraçou, que ele aprontou. E aquela mulher começou a ministrar com amor. E aquela mulher começou a orar com aquele homem. E aquele homem se arrependeu. Aquele homem pediu perdão. Aquela mulher restaurou a vida, a alegria. Ela disse assim, eu voltei a amar este homem. E aquele homem confessou a Jesus Cristo. Entregou a sua vida a Jesus Cristo. E aquela mulher hoje diz, eu voltei a amar aquele homem. Deus restaurou. Certamente Deus sabe por que, que teve que ser desse jeito e por que que ele precisou já subir. Por que que eu estou contando esse testemunho? Porque o Nelson e a Inês, em meio a um negócio profissional, com uma pessoa que não viria aqui, não é convertida em meio a um relacionamento mais comercial possível decidiram abrir a boca como Obed e Edom e dizer a minha casa tem sido abençoada e eles alcançaram uma família, uma pessoa que poderia por toda a sua vida por causa de tudo que viveu estar no inferno hoje está salva, aquela senhora que poderia ter declarado minha vida foi uma desgraça ela falou assim, não, Deus entrou na minha vida e no último mês de vida do meu marido, Deus restaurou tudo meu irmão isso precisa ser contado as pessoas precisam ouvir da mensagem do evangelho de Jesus Cristo e nós ficamos de uma forma tão boba, constrangida, ah, eu não vou falar, e o que ele vai pensar? sabe o que ele vai pensar? ele vai pensar que você é crente, que você tem algo que ele ainda não tem que a sua casa está cheia da bênção do Senhor que a sua vida está cheia da bênção do Senhor ele pode até falar outra coisa, mas ele vai dizer assim tem algo que eu desconheço, eu quero isso meu Deus e eles verão que Deus opera mesmo e nós não temos ideia o quanto isso fortaleceu a vida do Nelson e da Inês. Foi um testemunho impactante de Deus ter usado a vida deles de uma forma tão sobrenatural. Mas meu irmão, não é só o Nelson e a Inês. Eu e você. Quem são as pessoas que estão à nossa volta e que precisam ouvir e receber a pregação do evangelho? Da primeira vez que eles disseram àquela senhora, Deus tem um plano na sua vida, ora comigo. E aquela mulher recebeu a oração, dificilmente você vai encontrar alguém que falou assim, não quero, oração não quero. Nós estávamos hoje no café da manhã e nos apresentaram o seu Anselmo, um senhor que apareceu lá no final do café, é o dono do hotel. E eu fui conversar com ele, e ele falou assim, não, eu aqui não estou muito bom, minhas pernas, minha saúde, um senhor já com uma idade avançada, e com uma saúde visivelmente debilitada, e eu disse assim, eu posso orar pelo senhor? Ele abriu os olhos e disse, claro. Irmãos, não tem ninguém que debaixo de oração de um servo de Deus, não seja impactado. Se a tua casa tem a arca da presença de Deus, deve estar prosperando. E se você não abra a boca, fica como um mineirinho que esconde. Você vai prestar contas. Eu vou prestar contas ao Senhor. Nós precisamos abrir nossa boca e dizer: Deus mudou minha vida. Certa vez eu estava numa casa e aquela pessoa muito intelectualizada, muito culta, fazendo perguntas assim muito complexas e eu assim respondendo naquele nível e o que eu podia, eu, eu ah, caprichei em tudo que eu sabia de ciência, de tecnologia, de tudo e saí daquela casa, aquele homem falou assim, gostei pastor, gostei, você não grita. Você não prega igual pastor, você é diferente. E eu acho isso aí até mais assim, oh que bênção, né? Graças a Deus que esse homem assim não ficou ó, tendo uma impressão ruim do evangelho, ele está com uma boa impressão do evangelho. E o senhor falou comigo assim, <risos> da próxima vez que você for lá, você só fale sobre Jesus e a cruz. Quando você estiver diante dele de novo, não me invente conversar tanto. Fale, mas Jesus ama você. Jesus morreu na cruz por você, porque o poder está na verdade de Jesus. Não é na conversa. É até frutífero. É até bom. Cooperou para amizade. Cooperou para o relacionamento. Tem um vínculo, uma porta aberta com aquele homem. Mas o que as pessoas precisam é ouvir: a arca está na minha casa. Deus entrou na minha vida e mudou todas as coisas e vai fazer o mesmo com você, leia comigo em Lucas capítulo 16, eu quero dizer a você irmão que desde 1997, portanto tem 13 anos, esse ano completa 14 anos, que o senhor fez uma obra sobrenatural na nossa família um dos marcos é que nos tirou totalmente do envolvimento com alguma empresa. Nós tínhamos um estúdio, trabalhávamos comercialmente, e em 97, na verdade foi final de 96, mas foi início de 97 que veio esse marco de Deus nos tirando. Mas o que mais me impressiona é que a partir do início daquele ano, E o CD, Santo é o teu nome, é o CD que marca, porque foi o lançamento desse CD, foi em meio a toda a produção desse CD que Deus fez essa obra. A partir do início daquele ano, nunca mais, nunca mais, nós tivemos que nos preocupar com nada desta terra. Você sabe o que é isso? Você sabe o que que é tudo que colocar a mão, Deus prosperar? Você sabe o que é o sustento? Às vezes chegar no último segundo, mas chegar sempre. E é porque eu pedi? Não. É porque Deus quis me dar coisas? De forma nenhuma. Eu não estou falando de coisas. Se hoje eu saísse da presença de Deus, eu não teria nada nada, nada, nada nem emprego, nem salário nem sustento, nem aposentadoria nem um centavo sequer o que eu tenho o que eu vivo é por causa do reino de Deus mas eu quero te dizer que desde aquele tempo em que o Senhor nos chamou e nós começamos a nos dedicar integralmente a servi-lo nunca nos faltou nada, todas as vezes que alguém decidir trabalhar para o Senhor, você pode ter certeza, nunca te faltará nada, buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, se você quer uma família que é um testemunho vivo disso, somos nós. E eu tenho certeza que muitos outros irmãos aqui vivem isso. Mas o que eu quero dizer é a você que ainda não enxergou que servir ao Senhor em primeiro lugar é a maior e a melhor estratégia de vida para esta terra e para a eternidade, não por causa de coisas, irmãos mas por causa da alegria de ter o Senhor como Senhor. Quando eu e você começamos a falar do Evangelho, a cuidar de vidas, a testemunhar, você já sabe que pregação não é coisa de pastor, a pregar o Evangelho, a fixar o Evangelho no coração das pessoas, com a sua própria vida, com o seu testemunho, pode ter certeza, Deus começa a operar assim, como faz comigo e com milhares de outros servos dele. Certamente com muitos aqui. Lérida, quem era você para entrar numa faculdade e pagar uma faculdade particular e está se formando em direito? O que, que é isso senão? Deus provedor. Por quê? Porque você andou na presença do Senhor, decidiu servir o Senhor. Por que muitos ainda ficam buscando Deus para ver se Deus abençoa, não, mergulha nele e deixa o resto, agrada-te do Senhor e ele satisfará até os desejos do teu coração, em Lucas capítulo 16, verso 19, acompanha aí, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, É Jesus quem está dizendo. Jesus que está falando isso. Algumas bíblias trazem esse texto até em vermelho para deixar claro que são palavras de Jesus. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Diga Lázaro. Que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Preste atenção nos detalhes do texto. Morreu o mendigo, certamente era um homem que temia ao Senhor, mesmo vivendo daquela forma. Aqui a gente tira uma lição, que nem sempre Deus tem um propósito de nos livrar de algumas lutas mas Deus tem um propósito para nós em meio a algumas lutas essa luta desse mendigo ninguém quer para si mas Deus atendeu o mendigo mesmo sem tirá-lo dessa luta de tal forma que o texto diz assim ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão agora olha o detalhe o rico foi sepultado Continuando, verso 23. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Jesus está contando uma história e Jesus tinha o um propósito de mostrar ao povo e a nós sobre o seu reino e sobre a vida terrena e ele diz, claro que o rico, não é porque ele era rico mas é porque Jesus já tinha dito que dificilmente um rico entra no reino porque ele se acha autossuficiente esse era o rico e ele não temia ao Senhor e ele morreu e ele foi sepultado mas a sua alma, o seu espírito foi para um lugar de tormento e ali ele pediu Deus manda Lázaro porque ele está num lugar de graça de vida um paraíso, manda que ele venha molhar a ponta da minha, a minha língua com a ponta do seu dedo porque eu estou em tormento Abraão respondeu filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida Ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Pelas palavras e pelo nosso raciocínio materialista, ao ler esse versículo, nós entendemos que quem é rico, depois tem que sofrer. Quem é pobre, depois tem céu. Mas não é isso que está sendo dito aqui. O que esse texto, esse versículo específico está dizendo assim, o rico decidiu curtir as coisas antes de buscar ao Senhor. O Lázaro decidiu buscar ao Senhor, mesmo que não tivesse coisas. Quem decide curtir a vida, depois vai ter tormento. Mas quem decide buscar ao Senhor em primeiro lugar, assegura para a eternidade vida com Deus. Isso é o que o versículo está dizendo. Eu não posso antecipar. Um versículo paralelo a esse aqui é o versículo que está lá em Deuteronômio. Seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Primeiro, obrigação. Depois, divertimento. Não é assim que os homens dizem? É verdade. Você vai educando sua criança, primeiro a responsabilidade. Depois vai jogar bola. Já fez o para-casa? Nós temos que aprender isso. Eu tenho uma série de responsabilidades antes de querer desfrutar as bênçãos. Mas aquele rico, não é porque ele tinha dinheiro, é porque ele não tinha o Senhor. Ele decidiu desfrutar a vida, gozar a vida, antes de buscar as coisas do Senhor. Então, lá na eternidade, é tormento. Quem trabalha seis dias, pode descansar o sétimo. Mas quem resolve descansar os primeiros dias, não consegue trabalhar depois. Não consegue frutificar depois. Há uma ordem. Por isso o Senhor Jesus vem em Mateus e diz assim. Busca primeiro o reino. Se eu e você buscarmos primeiro o reino, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Abraão disse isso ao rico versículo 26, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá respondeu ele rogo-te ó pai que o mandes a casa de meu pai pois tenho cinco irmãos que ele lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas? Ouçam-nos. Diga comigo: Tem Moisés? E os profetas. Essa é uma expressão tipicamente judaica. Porque a Torá, o livro da Bíblia, o livro da vida, a Bíblia sagrada do judeu naquele tempo, ele continha Moisés, o Pentateuco, os cinco primeiros livros e os Profetas. Toda vez que um judeu usava essa expressão, ele também estava incluindo os livros proféticos, os livros é, poéticos. O que Moisés, o que Abraão está dizendo ao Lázaro, ao rico, é que esse povo tem lá na Terra a Lei, a Palavra, a Torá. Agora, quando nós trazemos essa verdade para os dias de hoje a palavra é Jesus Cristo. Ele é o verbo encarnado. E muito mais do que um livro de papel, o que nós temos hoje é a revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo, da palavra viva de Deus, está em mim e está em você. Quando Abraão está dizendo ao rico, eles têm lá na terra a palavra para eles ouvirem e se arrependerem. Ele está dizendo, eles têm lá na terra o Sóstenes, o Paulo, a Giovânia, a Lérida, eles têm lá na terra o corpo de Cristo que vai abrir a boca e vai falar do evangelho. Isso é uma revelação do céu. Jesus está expondo o céu. Como coisas espirituais, nós não temos como enquadrar isso num formato sistemático da nossa teologia. É algo que Jesus fez naquele momento. Ele começou a proclamar uma história que revela uma realidade espiritual. E nessa realidade ele diz claramente, lá na terra tem Moisés e os profetas. Significa, lá na terra tem a Bíblia. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia, ela, eu coloco ela lá na prateleira e ela fica lá até se dissolver, ela não sai de lá então ele não estava falando de um livro físico, ele estava falando de quem tem o livro incorporado em si ele está falando de mim e de você ele está falando de nós ele está dizendo, sabe, para quem está vivo só há uma salvação só há um caminho que os que conhecem abram a boca e falem do evangelho do Senhor Jesus Cristo Jesus está dizendo quem não conheceu Jesus nesta terra e deixou essa terra vai para um lugar de tormento eterno. E a única possibilidade de alguém não vir para esse lugar é se ele ouvir Moisés e os profetas. E Abraão foi claro, responda-te Respondeu ele, rogo-te, ó oh pai, que o mandes à casa do meu pai, se meu pai receber, se meus irmãos receberem Lázaro lá, eles vão dizer, ó, oh, Lázaro ressuscitou, É aqui tem uma uma questão para ser estudada aí do espiritismo, em que um familiar, um parente vem e começa a falar, e fala do evangelho, fala das, das histórias, fala de alguma coisa, e parece uma sessão assim, é reveladora isso não é verdade, Jesus disse, isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Mas se Lázaro aparecer ao meu familiar, se o vovô aparecer aqui e falar comigo, não existe isso. Jesus foi claro, é impossível que Lázaro volte lá. E Jesus foi além, Jesus diz assim, se ele falar, nem assim eles se arrependerão. Quem é que vai pregar o Evangelho? <risos> se Jesus fizesse um milagre naquele meu familiar, ah, aquele meu viviz, vizinho, se Jesus, se eu levasse ele no culto e acontecesse aquele, aquela coisa sobrenatural e de repente, ai meu Deus, não irmão eu e você, da forma simples que podemos, abrimos a boca e falamos do evangelho de Jesus você crê nisso irmão? Amém. leia comigo em provérbios provérbios capítulo 11 verso 30 Você sabe o que é uma árvore? Você sabe bem o que é uma árvore. Se você planta uma árvore, um pé de amora, no tempo certo, regando, cuidando, no tempo certo, você vai colher amora. E quem gosta de amora vai se deliciar com amora. Que coisa maravilhosa, você está na casa de alguém, nós vamos lá na casa do do Geraldo e o tempo todo o Geraldo tem alguma coisa para mostrar e fomos lá essa semana e tem um pé de limão apinhado de limões e todos madurinhos que coisa deliciosa você vai lá, pode apanhar e fazer uma limonada deliciosa porque é um limão especial lá o, o sabor da limonada é maravilhoso quando uma árvore floresce e dá frutos, ela abençoa a todos de graça. Você vai num lugar, hum, que delícia, pega uma frutinha deliciosa, docinha, ou até mesmo uma das mais azedinhas, ai, que coisa gostosa que é, de graça, do nada, pegar uma frutinha lá no pé. A Bíblia diz que eu e você podemos ser alguém assim. Que as pessoas chegam e sempre colhem um fruto gostoso, Amém. eu e você sermos alguém assim, e o versículo 30 diz, o fruto do justo, é árvore de vida, sabe o que significa isso irmão? você trabalha essa semana, você se esforça em tudo que tem como responsabilidade, como propósito, e o fruto é muito mais do que dinheiro para você, o fruto é uma árvore Que brota E que as pessoas passam e comem E quando comem, é vida As pessoas à nossa volta estão morrendo, irmãos As pessoas à nossa volta estão tristes, estão vazias. Você vai na festa de um ímpio, você vê vazio. A festa pode ser a coisa mais glamurosa do mundo, você vê vazio. Se você faz uma oração, sai todo mundo assim. Ai, que oração linda. Ai, que coisa, me emocionei. Eles passa, porque é tudo que eles podem acessar. Mas, irmão, eles podem acessar muito mais. Eles podem acessar uma árvore de vida, eu e você. E é um desafio para mim e você não apenas sermos evangélicos, não apenas sermos crentes, não apenas acumprimos um monte de coisas de ministério, mas nós sermos uma árvore de vida. Semana passada Deus nos deu a oportunidade de ir numa família. Há muito tempo que a gente não ia numa família não convertida. E começamos a desenvolver uma amizade com essa família e decidimos ir visitá-los e sentamos só para conversar, só para ter comunhão e a palavra deles em outras palavras a expressão deles é essa nós fomos tão abençoados eles estão tão tão abençoados porque nós fomos lá, não é porque nós somos alguma coisa, é porque a presença do Senhor, nós só conversamos nós nem nos preocupamos em trazer uma palavra em ser uma coisa, não, nós simplesmente conversamos de tudo, conversamos da lareira conversamos da comida, conversando do cachorro conversamos de tudo, mas a presença de Jesus fez diferença naquela casa, eu e você somos chamados por Deus para sermos uma árvore Frondosa que dá fruto e aqui nesse texto o senhor diz que o fruto é vida a sua família os amigos no seu trabalho Deus te fazer uma árvore de vida que as pessoas passam que coisa linda deixa eu comer e o versículo termina dizendo e o que ganha almas sábio é o justo É uma árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Quero pedir que você feche os teus olhos, irmão. E nós vamos orar ao Senhor. Nós confeccionamos convites para nós distribuirmos para as pessoas estarem conosco quarta-feira. Nós confeccionamos muitos convites para distribuirmos domingo lá em Contagem, ao redor do nosso auditório e é impossível eu e você ouvirmos esta palavra entendermos e crermos nesta palavra e não incendiarmos nosso coração com estas duas oportunidades de falarmos de Jesus de sermos uma árvore de vida ambulante visitando os amigos convidando as pessoas para esta quarta saindo por aquela região que nem é a sua região você mora longe de lá, mas chegando lá e tendo o privilégio de tocar numa casa, de encontrar com alguém na rua e falar de Jesus, pregar o evangelho, não é ensinar a teologia, é falar a arca de Deus está na minha casa e Deus transformou minha vida e Deus tem me abençoado muito e eu quero compartilhar isso com você além dessas duas oportunidades que nós vamos empreender juntos, eu convido você a orar, para que o Senhor te dê, durante esta semana, uma oportunidade de encontrar o rico. Tem muitos ricos ao nosso redor. E não estamos falando de gente que tem dinheiro, estamos falando de pessoas que tem tanta coisa para fazer durante a semana que até frequentam culto mas que não se ocupam com o Senhor Jesus outros nem têm tempo para frequentar culto mas estão ao nosso redor são ricos de tantas coisas desta terra e que na hora que deixarem esta terra vão se lembrar de nós Por que, que ele não me falou de Jesus? Por que, que ele não me contou? Por que, que ele não me alertou? Por que, que ele não pregou no meu coração? Um bilhete Uma frase Com prego e martelo Eu e você somos chamados pelo Senhor por amor crescermos na nossa vida no testemunho na pregação do evangelho enquanto nós temos duas oportunidades que organizamos coletivamente para nós como igreja local você tem centenas de oportunidades quando sair deste lugar eu e você temos Inúmeras, incontáveis oportunidades durante esta semana De falar de Jesus para alguém E talvez nós estejamos nos acostumando com a arca dentro de casa Temos sido tão abençoados por Deus Mas nos esquecemos de contar para os vizinhos E se naqueles dias, Obed e não podia repartir a arca com os vizinhos. Hoje, eu e você, podemos repartir a presença do Senhor. Podemos falar de Jesus, podemos orar, podemos impor as mãos. Podemos perder a vergonha, podemos ousar, podemos ser atrevidos. Autoridade do Senhor, amor de Jesus. E se você deseja realmente um tempo com Jesus, para que o Espírito Santo opere. Nós temos aprendido aqui que pregação não transforma. Nós ouvimos a pregação e às vezes nós até nos emocionamos, talvez alguns criticando, talvez outros resistindo, talvez outros ouvindo com os ouvidos, mas não, não, não guarda nada. Pregação não transforma. Quem transforma é o Espírito Santo. Mas nós podemos ouvir uma palavra, E ir para diante do Espírito Santo e dizer, entra na minha vida, e faz esta transformação, me transforma num ganhador de almas, eu quero desafiar a mim e a você nesta noite, a nos levantarmos diante do altar do Senhor, e declararmos Senhor, não apenas numa oração aqui dentro, mas nos hábitos, nos costumes, Nas atitudes diárias, faça de mim um ganhador de almas. Quem são as pessoas com quem eu me relaciono e que nunca ouviram do evangelho através da minha boca? Eu quero falar para elas. Eu quero pregar o teu evangelho no coraçãozinho dela.